există totuși suflete în lumea asta care așa cum este, care îl caută pe Dumnezeu, care îl dorește în viață și asta pentru Dumnezeu Tatăl înseamnă o mare bucurie pentru că Hristos Domnul nostru El este darul pe care Tatăl ne-l-a făcut. Și e sigur că bucuria Tatălui Ceresc este ca ceea ce El, Tatăl, știe cine este, acest fiu al lui, care dintotdeauna a fost pentru El bucuria și desfăutarea Sufletului Lui, ne-l-a dorit nou. Însă, și Mântuitorul spune acest cuvânt, s ce la fântână, atunci când stă de vorbă cu ea și îi spune și. dacă <coughs> ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice Dă-mi să singur, ai fi celul și El ți-a fi dat apă vie și în via cum să a fi setă. Cuvântul ți-a fi dat apă vie, acest cuvânt se înțelege, e vorba de darul Duhului Sfânt care <coughs> niciodată nu vorbește de la sine Duhul Sfânt, o spune Mântuitorul, ci ia din este al Tatălui și al Domnului Isus și ne descoperă nouă și acest har de care noi ne bucurăm de la Duhul Sfânt, adică revelația, descoperirea ce este Tatăl și ce este Fiul, este, va fi și va rămâne pentru noi, pentru totdeauna, bucuria și desfățarea noastră veșnică. Pentru că în Hristos Iisus, cuvântul spune că sunt ascunse toate comorele științe și ale înțelepciunii Lui Dumnezeu. Deci Tatăl care este nemărginit în toate lucrurile și această cunoaștere a Tatălui o avem prin Fiul, când El sunt ascunse. Numai Duhul Sfânt e cel care ia din ce este al Lui și ne descopere nouă. Dar acest lucru se va petrece la infinit. Pentru că Dumnezeu este nemărginit în toate lucrurile. El este acel izvor care niciodată nu va seca. Niciodată nu va seca. Pentru această bucurie la care Dumnezeu ne-a chemat, Apostolul Pavel spune că când el vorbește despre încercările, suferințele care sunt în viața de credință, zice, dar ce sunt toate astea pe lângă slava viitoare? Deci aici se pune întrebarea pentru noi cei care suntem în Biserica Lui Dumnezeu, știm noi cu adevărat să presim cuvântul, e acel har pe care Domnul Isus ne-l a lăsat pe pământ când a zis le-am dat cuvântul tău, oare în acest cuvânt sunt cuprinse toate făgăduințele Lui Dumnezeu? Și toate acestea sunt pe capul celui neprihănit. Noi suntem chemași rânduiți de Dumnezeu ca moștenitori a acestor făgăduințe. Și vă dați seama cât de minunate sunt toate. Apostolul Petru spune făgăduințe Lui Nesus de marșe scumpe. Când Dumnezeu mi-a făcut cunoscut numele Lui și cuvântul, când aceste descoperiri le-am avut ce este cuvântul, vă rog să credeți că bucuria era enormă, nu pot să vă spun. Când vii din întuneric la așa o lumină, când vii dintr-o lume a minciunii, dintr-o lume formalistă care pune accent numai pe ce se vede, iar pe lucrurile care nu se vă habar, n-au de ele, care numai prin credință le pot ști, bucuria mea cum nu pot să vă spun. Ceva ce nu pot, n-am cuvinte cum să spun, să mărturisesc. Au venit după aceea fel și fel de cercări și de afară, și din și dar ce-a pus Dumnezeu în sufletul meu și ce mi-a făcut cunoscut, asta a fost și este și știu că va fi pentru totdeauna. Amen. Pentru că ce zidește Dumnezeu, nimeni nu poate să-L surpe, să știți. De aceea ne bucurăm și dăm slavă Lui Dumnezeu. Să lor sunteți binevenite în mijlocul nostru, să știți că ne a făcut o bucurie deosebită. Așa. Dacă într-o duminică dimineață v-ați timp, aici nu-mi cap. <gășe> Bucurii mare avem așa cu ajutorul Domnului. Copii cântăm un și se